і всіх, кому ще дорогий наш край. Радісний крик вирвався в Дарини. Обличчя її прояснилося, вона ступила крок уперед і застигла на місці, чекаючи якогось перішального слова, що здавалось ось-ось мало зірватися з густ чинця. «Відчай, ганебна слабкість і нещасне кохання привели мене сюди», – говорив Далі Найда але я їх поборов у собі, і відчай, і кохання. Хіба та, котру ти кохаєш, померла? Несміливо перебила його дарина. Ні, вона жива. Не кохає тебе? Не сміє кохати, бо вища за мене своїм становищем. При цих словах повстах найде майнула їдка усмішка. Безмірно вища за мене. Вища за тебе, палко мовила Дерина, та коли б вона була навіть королевою, то не могла б стояти вище за рятівника вітчизни. Рятівника вітчизни, повторив з гіркою усмішкою Найда, не кожному пощастить урятувати вітчизну, хоча б він поклав за неї тисячі разів своє життя. Колись рятівників вітчизни ждали булава, шана та слава, а тепер їх жде тільки шибениця і паля. «Що таке шана, і булава, і слава?» – палко мовила Дарина. Той, хто загине за вітчизну, сто дорожчий за того, хто доживе до славного кінця. Для такого лицаря можна забути все на світі. За ним можна з радістю піти всюди, навіть на Шибиницю, на Палю, на тиранські муки і саму смерть. Це говориш ти, вельможна панна, дочка генерального Бозного, Скрикнув у свою чергу Найда, підходячи до Дарини. «Так, я, вельможна панна, – твердо відповіла Дарина, не одриваючи від Найди сяючих очей. Така ж сама козачка, як і ти. Там, де йдеться про моє серце, я не поступлюся ні перед ким. І ти б віддала його, – замираючим голосом промовив Найда. І, не закінчивши фрази, зупинив на Дарині палки благальний погляд. «Я віддам його тільки тому, хто не пошкодує життя заради батьківщини», – твердо промовила Дарина, не одриваючи від найди очей. У цей час, коли дверей почулися кроки, хтось постукав і сказав голосно, «Брате Іоанне, владика кличе тебе негайно до себе». «Зараз буду», – відповів Найда і взяв Дарину за обидві руки. Якусь хвилину він дивився на неї з кохання і захвату поглядом і потім промовив урочисто, стискуючи її руки в своїх руках. «Пам'ятай же, Дарина, що ти сказала мені! Буду пам'ятати і ждатиму!» Лівий берег Дністра, зокрема між Могилевом і Ямполем, являє собою гідський кряж, який то відступає, то наближається до ріки, ці лапнякові з грантівними брилами гори спускаються до Дністра страшними кручами, прямовисними скелями, увінченими подекуди природними бійницями, котрі народ прозвав чортовими пальцями. Вузька долина від підніжя гір до ріки, що подекуди губиться зовсім, геть уся вкрита виноградниками, і її весела зелень контрастує з похмурими урвищами, що по поорані, ніби зморшками блідожовтими тріщинами. Біля містечка Кам'янки лівобережні гори досягають найбільшої височини і грізно насуваються на ріку своїми скелями та безкидами. Догоряв жаркий, задушливий день. Темно-червоний диск сонця опускався і тонув у рожевій імлі, що оповила безмежну широчинь, яка ховалася ще за крутим підйомом Кам'яної дороги. По дорозі, гуркочучи й підскакуючи на камінні, тяглася довга бричка, безбуде з накиданими в задку бебехами. Серед тих бебехів стирчали, немов загрузли в них дві людські постаті. Голова чоловіка була прикрашена знизу рудою бородою, збитою брудні ковтуни, а зверху прикрита оксамитною поцірілою відпилу ярмулкою, з під якої теліпалися мокрі, розкручені, мов мачула пейси. Голова жінки була запнута і закутана хусткою. Бричку тягли добрі коні, але далека дорога виснажила їх зовсім. Пара була припряжена до дішла.